Postula sagan tíundi kafli Maður nokkur var í Sésaríu, Kornelíusa nafni, hundrashöfðingi í ítölsku hersveitinni. Hann var trúmaður og guðrækin og heima fólk hans allt. Hann gaf gifingu miklar ölmusur og var jafnan á bæn til guðs. Daga einn um nóun, sá hann berlega í sín, engil guðs koma inn til sín, er sagði við hann. Kornelíus Hann starði á Engilinn, varð óttastlegin og sagði Hvað er það, herra? Engilinn svaraði Bænir fínar og ölmusur eru stygnar upp til Guðs og hann minnist þeirra Send nú menn til Joppe og lát sækja Símon okkur er kallast Pétur Hann gistir hjá Símoni nokkrum sútara sem á hús við sjóin Þegar Engilinn sem talaði við hann var farin Kallaði hann á tvo heimamenn sína og guðrækin Hermann. Eitt þeirra er honum voru handgengnir, sagði þeim frá öllu og sendi þá til Joppe. Dæin eftir er þeir voru á leiðinni og nálguðust bæin, gekk Pétur upp á húsþækiðum hátegi til að byggjast fyrir. Kendi hann þá hungur svo vildi matast. En meðan verið var að matriða fekk hann vitrun. Hann sá heiminin opin og hlut nokkurn koma niður. Líkan stórum dúki. Var hann látin síga til jarðar á fjórum skautum. Þar voru á alls kynns ferfætt dýr. Skriðdýr jarðar, svo og fuglar heimins. Og honum barst rödd. Sláttra nú Pétur og et. Pétur sagði. Nei, dróttin, engan veginn. Aldrei hefði Eddinn neitt vanheilagtni óhrind. Aftur barst honum rödd. Egi skalt þú kalla það vanheilagt sem Guð hefur lýst treynt. Þetta gerðist tremsinnum og jafnskjótt var hluturinn uppnöminn til himins. Meðan Pétur var að reyna ráða í hvað þessi sín ætta að merkja, sendimenn sendi Kornelíusar spurt uppi hús Símonar. Nú stóðu þeir fyrir dyrum úti og kölluðu Er Símon sáir nefnist Pétur gestur hér? Pétur var enn að hugsa um sýnina þegar andinn sagði við hann. Þrýr menn eru að leita þín. Flýt þér ofan og far hiklust með þeim því að ég hef senda. Pétur gekk þá niður til mannana og sagði. Ég er sá sem þið leiti það. Hvers vegna eru þið komnir hingað? Þeir sögðu. Kornelíus hundrashöfðingi, réttlátur maður og guðrækin og í miklum metu meðal allra gyðinga. Fékk bendingu frá heilugum engli að senda eftir þér og fáði heim til sín að heyra hvað þú hefðir að flytja. Þá bauðan þeim inn og lét þá gista. Daginn eftir tók hann sig upp og fór með þeim og nokkrir úr í joppi með honum. Næsta dag kom þeir til Sésaríu. Kornelíus bjóst við þeim og hafði búið til sinn frændum og virta vinum. Þegar Pétur kom fór Kornelíus á móti honum. Fjall til fóta og veitti honum lotningu. Pétur reisti hann upp og sagði Statt upp, ég er maður sem þú. Og hann rætti við hann og gekk inn og fann þar marga menn samankomna. Hann sagði við þá Þið vitið að geyðingi er bannað að eiga samneiti við annarar þjóðar mann eða koma til hans. En Guð hefur sýnt mér að ég á engan að kalla vanheilagan eða óhrinnan. Fyrir því kom ég mótmæla er eftir mér var sent Nú spyr ég hvers vegna þið senduð eftir mér. Kornelíus mælti Í þetta mund fyrir fjórum dögum var ég að fyrir að nóni í húsi mínu. Þá stóð maður frammi fyrir mér í skínandi klæðum og mælti Kornelíus, Guð hefur heyrt bæn þína og minnst ölmusuggerða þinna. Nú skal þú senda til Jóppi eftir Símoni er kallast Pétur. Hann gestir í húsi Símonar sútar við sjóinn. Því sendi ég jafskjött til þín og velgerðir þú að koma. Nú erum við öll hér saman frammi fyrir Guði til að heyra allt sem Drottinn hefur boðið þér. Þá tók Pétur til máls og sagði: Samliga skilji ég nú að Guð fer ekki í manngreinar álit. Hann tekur opnum örmum hverjum þeim sem óttast hann og ástundar réttlæti, hverjar þjóðar sem er. Þið þekkið orðið sem hann sendi börnum Ísraels þegar hann flutti fagnaðaririndið um frið fyrir Jésú Krist sem er drottinn allra. Þið vitið hvað gerst hefur um alla júteu en hófst í galilegu eftir skýrnina sem Jóhannes predikaði. Það er sagan um Jésú frá Nazaret hvernig Guð smurði hann heilugum anda og krafti. Hann gekk um, gerði gott og grætti alla sem djöfullin undirókaði því að Guð var með honum. Við erum vottar alls þessa er hann gerði, bæði í landi gifinga og í Jerusalem. Og hann tókuði þeir af lífi með því að hengja hann upp á tríja. En Guð uppvakti hann á þriðja degi og let hann byrtast Ekki öllum almenningi heldur okkur vottunum sem Guð hafði áður valið. Við átum og drukkum með honum eftir að hann var risin upp frá döðum og hann bauð okkur að prétika fyrir alþjóð og vitna að hann er sá sem Guð hefur skipað dómar að lifenda og döðra. Honum bera allir spámenirnir vitni að sér sem trúir á hann fái vegna hans fyrirgefningu syndana. Meðan Pétur var enn að mæla þessi orð kom heilagur andi yfir alla þá er orðið heyrðu. Hinnir trúuðu geðingar sem komið höfðu með Pétri urðu furðu losnir að Guð hefði einnig gefið heiðingjunum heilagan anda því þeir heyrðu þá tala tungum og mikla Guð. Þá mælti Pétur Hver getur varna þess að þeir verði skýrðir í vatni? Þeir hafa fengið heilagan anda sem við og hann bauð að þeir skýrðir í nafni Jésu Krists. Síðan báðu þeir hann að standa við í nokkra daga.